Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa wala. Wala wa haula wala quwwata illa billah. Illallah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi washabi wa barik wa sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu atas limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah pada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah salat Jumat. Ah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat ah yang akan kita laksanakan dan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Sebagai ungkapan rasa syukur marilah kita bersama-sama mewajah hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita akan mulai pelaksanaan solat Jumat jam 11 lewat 36 menit Untuk itu kami menghimbau pada jamaah pada Jumat yang akan datang masih berkisar 11 lewat 36 menit Untuk itu dimohon kehadiran ke masjid ini lebih awal Sehingga pelaksanaan ibadah solat ini begitu dimulai jamaah sudah berkumpul Kemudian kepada jamaah yang membawa handphone atau yang alat komunikasi yang lain, marilah kita periksa kembali apakah sudah dimatikan atau belum. Hal ini untuk menjaga kehusuan di dalam menjalani ibadah solat ini. Kemudian dipersilakan untuk mengisi soft yang masih kosong di depannya. Dipersilakan jamaah yang berada di belakang untuk mengisi soft di depan terlebih dahulu. Pada jamah yang berada di luar, kami persilakan untuk mengasuki ruangan masjid lebih lalu Yang bertindak selaku Imam dan Khotib pada jumat kali ini Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita Al-Mukarram, Kehaji, Petrendas Muhtar Adam Pengasuh pondok Pesantren Babu Salam Pelaksanaan ibadah salat dimulai jam 11 lewat 36 menit Muadzin, Saudara Abdul Hanan. Selanjutnya akan disampaikan undangan, undangan Ibo dari Rayon IV Margacinta Bandung akan menyelenggarakan pengajian dalam rangka Siratul Rahmi untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wataala, mengundang jamaah yang berdomisili di wilayah Kecamatan Margacinta Bandung. Untuk hadir pada pengajian ibu yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2004 Mulai pukul 10 sampai dengan selesai Bertempat di rumah ketua rayon ibu Bapak Sugino Ketua rayon ibu 4 Marga Cinta di kediaman Bapak Sugino Yang beralamat di jalan Tata Surya nomor 64 perumahan Marga Hayuraya Bandung, insya Allah yang akan memberikan ceramahnya Bapak Dr. Haji Rahman Maas Dengan tema halal bialal dan terminologi Islam Untuk itu keberajamaah yang berdomisili di wilayah Kecamatan Margacita Bandung Untuk hadir pada waktunya Kemudian akan disampaikan berita duka yang telah meninggal pada tanggal 13 November bertepatan dengan satu sawal yaitu orang tua dari Bapak Dodi Indra di Divisi Long Distance Jakarta yang bernama Bapak RS Kusnadi BA wafat pada hari Sabtu tanggal satu sawal bertepatan dengan 13 November 2004 jam 19.55 WIB dalam usia 80 tahun dan almarhum telah dimakamkan di pemakaman keluarga di Kedubangkong Cimahi Bandung. Untuk itu marilah kita iringi doa semoga almarhum armarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang mulia, diampuni segala dosanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Firidotillahil Fatihah. Wabillahi nashta. Arrahmani Rahim. Shirotololil ladzina Selanjutnya akan disampaikan laporan kas DKM Darul Ihsan posisi hari ini tanggal 26 November 2004. Saldo awal sebesar Rp23.767.741. Hasil dari kotak amal tanggal 12 November sebesar Rp1.585.000. Total jumlah penerimaan sampai dengan hari ini Rp24 juta 661.741 rupiah. Pengeluaran kegiatan ceramah se Kamis sebesar 500.000 rupiah, keperluan tanjumatan 350.000 rupiah, kemudian bantuan THR kepada klien service DKM darul Ihsan sebesar 675.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 1.525.000 rupiah. Sehingga saldo posisi hari ini 26 November sebesar 23.136.741 rupiah Kami atas nama DKM mengucapkan jasahullohu heran kasiro Atas amal jariah sodakoh yang jemaah tanamkan di masjid al-Quran ini Mudah-mudahan amal ibadah jemaah diterima oleh Allah SWT Dengan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Amin ya rabbal Alamin Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Berhubung waktu telah menunjukkan sebelas lewat tiga puluh tujuh minit, kami persilakan kepada Pak Kiyai Mukhtaradam untuk naik mimbar. Kurang lebihnya, mohon maaf. Pialahit Taufik Lidae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Saya Assalamualaikum Alhamdulillah yang menjelaskan ke dalam kemurian orang-orang untuk menjelaskan iman dengan iman Salat dan salam kepada Rasulullah dan kepada alam Tuhan dan kepada alam Tuhan dan kepada alam Tuhan dan Allah berkata oleh Al-Quran Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wattaqu yawman alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya kita sudah menyelesaikan Satu ibadah yang utama yaitu ibadah Ramadan Dan pada saat ini kita sudah memasuki Jumat kedua dari bulan Syawal Yaitu bulan peningkatan Tentunya kita sudah memperoleh banyak inspirasi dari didikan Ramadan mulai inspirasi Al-Qur'an inspirasi saum inspirasi jamaah yang pada intinya adalah inspirasi peningkatan takwa kita sebagaimana Allah berfirman yang sudah populer sejak awal Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum usyam kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun hanya sayang sekali karena pengertian takwa di situ oleh para mubalig sering diterjemahkan agar kamu bertakwa para mufassir menyatakan bahwa takwa di situ tafdhil karena orang yang beriman itu sudah takwa. Pada bulan Syakban kita sudah takwa. Jadi bukan lagi takwa di situ. Pengertian takwa agar kamu bertakwa seolah-olah takwa itu hanya pada bulan Ramadan. Orang bertakwa dan pada bulan Syawal boleh lagi orang berbuat maksiat. Pada bulan Ramadan tempat-tempat maksiat harus ditutup tidak boleh tapi nanti bulan Syawal boleh lagi. Pada bulan Syawal tidak boleh ngomong bohong tapi bulan Ramadan enggak boleh tapi Syawal boleh lagi. Jadi banyak sekali yang penting rekonstruksi terhadap pemahaman Al-Qur'an karena salah di dalam Terjemahan dan salam di dalam tafsir Nanti akan salah di dalam penerapannya Seolah-olah Ramadan itu adalah bulan berbersih Bulan mensucikan diri Dan nanti bulan syawal boleh lagi berbuat maksiat Dan nanti bulan Ramadan lagi baru bersih Seolah-olah haji itu adalah untuk berbersih tahunan Sehingga para pejabat tiap tahun pergi haji Sudah itu pulang berbuat maksiat lagi dan nanti pergi haji lagi untuk berbersih ah, Pemahaman semacam ini mengelirukan dan merusak tatanan Islam Sehingga kalau kita lihat sekarang ini bagaimana hancurnya dunia dan negara kita Sebenarnya sudah berada pada ujung tanduk karena pada hakikatnya kalau kita lihat perjuangan nabi-nabi sejak zaman nabi Adam alaihi sampai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah taraf pertama membina ma'rifatullah ma'rifat yang ujungnya muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setelah dia bulan ramadan pada saat dia saum miliknya sendiri dia tidak berani makan istrinya sendiri yang halal tidak berani dijamak karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala taala apalagi milik orang lain apalagi milik negara milik rakyat tapi sayang seribu sayang seolah-olah Ramadan itu hanya untuk Ramadan bulan Ramadan dan bulan syawal. Orang bisa bebas laksana kuna jantan, kuda jantan yang keluar dari kandangnya. Atau orang pergi haji dikala haji, dia berusaha berbersih, membersihkan diri di sana tapi setelah kembali dari haji seperti kuda jantan yang keluar dari kandangnya dan dia bebas lagi berbuat maksiat dan nanti bulan Ramadan atau bulan haji dia pergi haji lagi dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau Ramadan itu dipermainkan seperti itu haji dipermainkan seperti itu maka orang yang semacam itu salatnya tidak akan diterima oleh Allah silaturahimnya tidak akan diterima oleh Allah saumnya tidak akan diterima oleh Allah dan hajinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu karena kosong dari ma'rifatullah ma di mana ayat yang tadi saya bacakan wattaqu yauman turjauna fihi ilallah Takwalah, waspadalah kamu sekalian kepada suatu hari, yauman satu hari, yaitu yaumul jaza hari pembalasan, yaumul mizan hari di mana ditimbang setiap amal manusia, sumatuah fakulun nafsima, maka sahabat kemudian dicukupkan setiap amal yang telah diperbuat oleh manusia. Para mufassir menyatakan ayat ini jadi dalil bahawa amal perbuatan manusia nanti di akhirat akan ditampakkan. Bukan hanya dalam bentuk ruh, tapi akan ditampakkan sebagaimana Allah berfirman, "Famaa ya'mal mithqala darratin khairan yara wa man ya'mal mithqala darratin syarra yara la yuzlamun." Ibn Abbas atau Abdullah bin Abbas yang dikubur di Taif, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma fakih biddin wa alimut tafsir, meriwayatkan bahawa ayat ini Surah Al Baqarah 181 adalah ayat yang terakhir turun. Dalam tafsir dikemukakan tujuh hari lagi umur Rasulullah, salawatul salam. Satu riwayat. Tiga hari umur Rasulullah, satu riwayat kurang lebih Tiga jam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Jibril datang memberi peringatan waqta yuuman turjauna fihi ila Allah. Hei, takutlah kamu sekalian, waspadalah kamu sekalian kepada suatu hari di mana hari itu akan dicukupkan setiap amal manusia. Dan mereka tidak dianiaya Rasulullah SAW suatu ketika dalam mengeriung satu tempat Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Dan tidak ada sahabat yang bertanya Kemudian Rasulullah berkata Hei sahabat apakah saya orang gila Kenapa kalian tidak ada yang bertanya Baru sahabat Ya Rasulullah ada apa ya Rasulullah Rasulullah SAW menyatakan Saya di baru saja diperlihatkan film orang yang berbuat maksiat Film orang yang berbuat maksiat itu ketika kitab amalnya diberikan di sebelah kiri. Dan lihat rapornya banyak merahnya. Kemudian dia menolak kitab amal itu. Saya tidak mau menerima kitab amal saya ini. Kenapa ini merah, merah, merah, merah, merah, merah. Kemudian dikembalikan. Kamu itu sentimen saja kepada saya. Kenapa banyak merahnya? Kemudian... Terdengarlah suara al-yawma nakhtimu ala afwahim. Maka pada saat itu ditutuplah mulut orang-orang itu. Dan berkatalah tangan-tangan mereka. Dan bersaksilah seluruh kaki-kaki. Dan datanglah seluruh saksi-saksi yang ada hubungannya dengan amal itu. Kemudian Nabi menyatakan Kalau sekiranya dia menerima kitab amal itu Hanya dia yang mengetahui Tapi setelah dia menolak Maka diperlihatkanlah film Dan disuarakanlah segala bentuk kemaksiatannya itu Didengar oleh mitoha Didengar oleh menantu Didengar oleh istri Dengar oleh suami Didengar oleh seluruh orang-orang yang ada di sana Dari segala bentuk maksiat Yang telah diperbuatnya itu inilah ayat yang terakhir turun Adapun al-yawma akmaltulakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati itu turun di Arafah dan umur Nabi pada saat itu masih 3 bulan 10 hari 3 bulan 10 hari kemudian Ian Ibn Abbas mengatakan ayat ini turun sepekan sebelum Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan sahabat tiga hari. Ada mengatakan kurang lebih tiga jam. Sebelum Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Betapa hari pembalasan itu satu bahagian daripada ma'rifatullah. Sehingga setiap muslim setelah dididik dengan ibadah Ramadan keluar syawal. Dia merasa miliknya sendiri selama bulan Ramadan Jam 5 dia tidak berani makan, tidak berani minum Tidak ada hansip tidak ada polisi Apalagi milik orang lain Kita merasa sedih bahwa negara kita masih termasuk negara Ada yang mengatakan kelima, ada yang mengatakan keempat Dari negara terbesar kerusinya Dan utang kita untuk anggaran 2005 saja bunganya saja 65 triliun itu sudah turun karena anggaran 2004 85 triliun daripada bunga hutang negara kita dan APBN 2005 sendiri saya sebagai anggota pada saat itu masih berdiri dengan beberapa orang tidak turut dan tidak menyetujui dan melaksanakan minderhaid nota terhadap APN 2005. Karena pemerintah menambah lagi hutang 25 triliun untuk menutup APBN. Sedang saya punya prinsip Rasulullah SAW menyatakan. Kalau mau berdeka jangan berhutang. Sedangkan utang sejak Soekarno masih ada yang belum lunas ini. Soeharto, kemudian para pemimpin-pemimpin kinda bunganya saja 2005 ini 65 triliun yang dibayar oleh rakyat akibat daripada korupsi para koruptor-koruptor -korupto. ini akibat daripada krisis makrifatullah. 5 tahun berada di DPR melihat dengan mata kepala sendiri betapa hancurnya negara kita Pemberantasan korupsi kita harus merombak 500 peraturan-peraturan perundang-undangan yang sudah dibikin zaman Soeharto Sehingga untuk memberantas korupsi seorang pejabat DPR tidak bisa berkutik karena terbentur kepada peraturan dan undang-undang jadi harus DPR itu merombak 500 undang-undang yang melegalisir korupsi di Indonesia ini dan tidak cukup 5 tahun untuk bisa merombak satu peraturan dan undang-undang. Betapa hancurnya negara kita sekarang ini. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah melafkru aksya alaihumulakin aksya intusatadunia alaiku. Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kamu sekalian apa yang aku takutkan kepada kamu sekalian kata nabi 14 abad yang lalu adalah kekayaan kalau kekayaan dilimpahkan kepada kamu sekalian fatana fasuha kama tana fasuha fa tuhlikukum kama ahlaktum kemudian kamu saling rebut-rebutan sebagaimana bangsa-bangsa dahulu berebut karena kekayaan dan kemudian kamu hancur karena kekayaan itu pertentangan perselisihan baik itu pertentangan dalam bidang politik, dalam segala bidang itu ujung-ujungnya adalah karena perebutan, kekayaan dan harta ketika baru saja jadi anggota DPR 99 berkunjung ke Kalimantan Timur, rakyat menyatakan hei anggota DPR kekayaan direbut diambil dari kami kami kalau anda pergi kemana-mana harus pakai rakit Tidak ada jembatan di kami Tapi kekayaan dikeruk dari kami Dan Jakarta yang tidak punya sungai jembatannya begitu banyak Dan kami yang sungainya banyak kekayaan dari kami Tetapi kami tidak punya jembatan Dan demikian juga daerah-daerah yang lain ingin merdeka atau ingin melepaskan diri kemudian lahirlah otonomi daerah dan otonomi khusus itu akibat daripada ya, berebut kekayaan kemudian pertentangan, perselisihan dan sebagainya sampai DPRD baik provinsi maupun daerah di seluruh Indonesia ujung-ujungnya adalah masalah Harta Dan kalau kita kembali keliling dunia melihat kerajaan Fir'aun, kerajaan Sabah, kerajaan San'ak, dan kerajaan-kerajaan dulu yang dihancurkan oleh Allah SWT. Semuanya itu akibat dari pengaruh kekayaan. Karena mereka sudah berlomba-lomba. Sebagaimana Nabi menyatakan, Ya'ti lanna zaman la yubalil mer'uma akhada aminal halal aminal haram. Bakal datang suatu saat umat Islam tidak memperdulikan lagi apa yang dia peroleh Apakah dia memperoleh dari jalan yang halal atau haram Halal haram hantam saja Inilah yang terjadi di negara kita sekarang ini Halal haram hantam saja Sehingga menjadikan hancurnya negara dan bangsa kita saat sekarang ini sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya dengan salat saja yang rutin kita kerjakan tapi ini jadi dongeng kalau kita bicarakan dan saya sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yaqbalullah salatam man araka luqmatan min haramil tidak diterima salat seorang hamba selama dagingnya itu tumbuh dari barang yang haram Bahkan dalam riwayat yang lain, Imam Terjemih mengatakan, "Kululahmin nabadamin hara, fana ru'aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, jadi pejabat buncit-buncit besar-besar gemuk-gemuk dari barang yang haram," kata Nabi. Fana ru'aulabi neraka Jahannam lebih utama terhadap daging itu. Oleh kerana itu maka marilah Jama'ah rahmi'akumullah Didikan Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 30 hari Didikan haji, didikan salat Hendaknya meningkatkan makrifat kita kepada Allah SWT Sehingga kita merasa Muraqabah Diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah Di mana saja kita berada Sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri Dari segala bentuk maksiat di mana saja kita berada, apakah di termasuk legislatif, apakah eksekutif, apakah birokrasi dan sebagainya, apakah pengusaha atau apa saja, mari kita meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berusaha untuk menjauhkan diri itu. Takil maharima takun badanas kata Nabi jauhkanlah diri dari yang haram-haram niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa taala maka mari di mana saja kita berada karena hidup kita di dunia ini hakikatnya hanya sementara saja dan ada hidup di sana di akhirat yang mana tu afa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun maka marilah kita bekerja di mana saja dalam rangka ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah rezeki kita akan diberkahi oleh Allah dan umur kita diberkahi oleh Allah keturunan dan anak cucu kita diberkahi oleh Allah SWT tapi kalau anak cucu kita dicampuri dengan barang-barang yang haram makanan yang haram jangan harap anak cucu itu akan mudah diarahkan kepada agama Allah karena darahnya sudah dicampuri barang yang haram sehingga mereka itu dekatnya kepada narkoba, heroin, ganja, minuman keras dan sebagainya sehingga susah dihadap diarahkan lagi kepada ma'rifat. Ma Sebagaimana saat sekarang ini Tiga juta anak-anak muda kita terserang heroin, ganja dan narkoba yang pada umumnya 60% itu adalah anak-anak dan putra-putra pejabat-pejabat tinggi negara. Oleh karena itu maka marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan nilai ma'rifat cita dan selanjutnya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepadanya. Barakallahu innahu al-Ghafurur Rahim. Alhamdulillah الحمد لله الذي أنزل القرآن تنزيلا ليكون للعالمين نذيرا وأشد والله لا اله الا الله وحده لا شريك له. Itakulah hakatakwa wa, wa taṣsimu biḥablilmatin la allahum tuhrhamun. Pada khutbah yang kedua ini sekali lagi saya berhasiat, mari kita tingkatkan kualitas takwa yang sudah bersemi di dada kita masing-masing, dan puncak daripada kualitas takwa itu adalah Muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Dan sampai pada titiknya senantiasa berhalwat, halwat artinya padua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia senantiasa tawaf secara hakiki, dia senantiasa solat secara hakiki. Dia senantiasa saum secara hakiki karena kolbunya diliputi oleh kesucian dan kebersihan tauhid. Dan itulah puncak daripada haji Itulah puncak daripada salat Itulah puncak daripada saum Dan itulah puncak dari syahadat Maka mari kita menuju ke sana Sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk maksiat Yang kita laksanakan baik dalam bentuk Lahir maupun dalam bentuk batinia Selanjutnya mari kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah mengabulkannya Allahumma Inna nastahfiduka wa nastaudika adiyanana wa anfusana Wa ahlana wa amwalana wa awladana wa kulla syayna ataitana Allahumma aj'alna fi kenafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa di aynin wa di baghina min sharri kulli di shar innaka la kulli shin qadhir Allahumma jambilna bil'afiyati wa salama wa haqqikna bil taqwa wal istikoma wa idna min mujibatin nadama innaka sami'u du'a Allahumma aghfir lana wa liwalidayna wa liauladina wa limashaykhina Wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna wa limu'minina wa limu'minat Wa al-muslimin wa al-muslimat Al-ahyai minhum wal-amwaal Birahmatika ya rahman rahim Allahumman suri اللهم انصر الاسلام المسلمين في فلسطين اللهم انصر الاسلام المسلمين في البطاني اللهم انصر الاسلام المسلمين في العالم ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعل المال ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين Rabbana haplana minal salihin, Rabbana ahdina min ladumka rahma wa hayi lana min amrina rashada, Rabbana ahdina fid dunya hasana, wa fil akhiratih hasana waqina adabanna, subuhana rabbika rabbil azzam ma yasifun, wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, amin ya Rabbi. اللهم أكبر اللهم أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أي على الصلاة أي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة اللهم أكبر اللهم أكبر لا إله إلا الله susun saf-safakum di sab di depan yang masih lawang supaya diisi dirapatkan serta diluruskan Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Malikiyawmiddin Inna kana'budu wa inna kana'stain Ihdinassiratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim wa Amin. bismillahirrahmanirrahim Ida s-mau, f-taras, wida al-kawakib, t-tharat, wida al-bihar, f-jirat, wida al-kubur, b-uthrat, alimat nabsum, qaddamat, wa-akharat. Ya ayuhal insan, ma'zulak bi-Rabbikal karim, al-ladhi khalakak, f-assawak, f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 Tentu, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Hari yang tidak memiliki jiwa untuk sesuatu, dan urusannya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 الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِلَى النَّصْرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ صَرَاتُ الَّذِينَ نَعْمَتَ عَنْهِمْ وَإِلَى الْمَوْضُودِ عَلَيْهِمْ مَلَالَضَالِينَ بسم الله الرحمن الرحيم سب اسم ربك لعن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسر فذكر عن نفعات الذكر سنذكر من يخشى ويتجنب والأشق الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلع من تزكى وذكر أصم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى sufi ibrahim wa musa Allahu akbar Samiya Allahu liman hamida Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم